Читање из святого Евангелија по Јовану. Боже Господству, славо Твоје. Говори, Ти мој. Време оно, подиши Исус очи своје, не бой proslavi sina svojega daj sin tvoj proslavi tebe kao što si mu dao vlast nad svakim tjelom da sve mu što si mu dao darujem život vječni a ovo je život vječni da poznaju tebe jedoga istinitog Boga i koga si poslao Isusa Krista Jer te proslaviti na zemlji, djelo svrši koje si mi dao da izvrši. I sada proslavit ime neče u tebe samoga. Slavom koju ima dog u tebe mene nego svet postade, objavi ime tvoje ludima koji si mi dao sveta. Tvoje bejaku pasi mi, pasi meni dao i tvojoj suđije što došale sad razumeš da je sve što si mi dao tebe jer je će koji si mi dao dao sam njima i oni primišu i poznaš će zaista izniđo, da od tebe iziđu i vera vaša da simeti poslao je se za nik molim ne molim se za svet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 Da Ima braće i sestre u našoj svetloj crkvi braće i sestara naše braće i naših sestara koji su svoju vjeru održali u mnogo težim uslovima nego u kojima se mi Prenutno nalazimo. Šta mislimo kad kažemo teškim uslovima? Mislimo na ovo naše stajanje, stojanje u hramu. I ovo zadato vrijeme od sat i po dva, koje treba da provedemo kao naša braća stolpnici, koji su stojali na uzdignutim stubovima ne sat vremena jednom, nedjeljno i sa rasijanim umom. Jer mnogo je lakše stajati sad i po a biti rasijanog uma nego stajati godinama sa umom u srcu. Mnogo teži potek, braće i sestre, stajanje uma odnosno stajanje umom u srcu nego stajanje fizičko stajanje. A naša sveta braća i svete sestre stajali su pred licem Božim i tjelesno i umom u srcu. Neki od njih stajali su i na živom ugljevju. Neki od njih stajali su i u usijanim volovinu. Neki od njih stajali su i u raspaljenim pećima i u velikim vatra stojeći i slaveći Boga, braće i sestre. Neki od njih stajali su pred zvjerima, pred olavovima, pred zmijama, škorpionima i raznim drugim potrovnim gadovima. Mnogi od njih stajali su pred zvjerskim naravima careva И moćnika ovoga svijeta... ...nepokovepljivo ispovjerujući svoju vjeru u Hrista... ...kao jedinog istinitog Boga... ...kao Sina Božeg jedinorodnog... ...jednosušnog Otcu... ...sa prestolnog, sa bespočetnog, sa vječnog... ...a sve... ...duhom svetim, Boga su takođe ispovjerali kao gospode životvornog, koju do se ishodi. Dakle, ispovjerujući trojicu jednu slušnu i nerazdjeljivu oca i sina i svetoga duha. Došlo je vrijeme, braće i sese, teško vrijeme, kad smo mnogo raslabljeni. Ali, treba primijetiti, da to je raslabljeno vrijeme nudi i s neke mogućnosti vrlo interesantne koje ne bi trebalo da propustimo. Došlo je vrijeme braćo i sestre od drevnih otaca najavljeno a duhom svetim njima dano da vide. Vrijeme poslednjih vremena mada poslednja vremena su od ovaploćenja Božih tako se vrijeme mjeri Od kad je Gospod postao čovjek, to se naziva poslednjim vremenima. Od trenutka kad se Bog začeo, to su zadnje vremena. Još je malo ostalo po mjerenjima Božvim i mjerenjima naše crkve. Mi živimo, braćo i sese, takođe u poslednjim vremenima. A sveti oci su rekli da će u poslednjima vremena biti jako teško, vrlo teško, posebno hrišćanima u tim vremenima i da neće imati nikakvih djela, vrlo slab gotovo nikakav trud ali ako budu izdržali dovedimo to u vezu sa ovom konkretnom situacijom ako budu ispoštovali neophodni minimum mada taj neophodni minimum Ljudi, braći i sestre, maksimalna dobra. Što znači da ispoštuju svetlu liturgiju, da ispoštuju dan gospodnji, da ispoštuju dubav Božju, da ispoštuju žrtvu Božju, da ispoštuju krv Božju za njih izliveno, to je taj donji prak. Gdje je čovjek još uvijek čovjek sa težnjom i mogućnostima da postane i Bog po blagodati, a bez tog poštovanja, konkretno izraženog i kroz ovakav način, dakle kroz prisustvo, čovjek više nije čovjek, braće i sestre. Čovjek koji ne poštoje, to grešni čovjek, pali čovjek, koji ne poštuje svoga Boga, nije više čovjek. Nije više ni životinja, što bi negdje bilo i dobro za njega, nego pada ispod životinja, ispod beskovesnih, pada ispod demona po učenju naših svetih otaca. Zato su sveti oci rekli da ako budemo, braću i sestre, ispoštovali, ispoštovali minimum, dakle, sabirajući se, u svetim hramovima na dan gospodnji i na dane velikih praznika odstojaši ne na ekcerima i ne na žaru ne stojeći u vatri i ne stojeći pred zvjerima i pred zvjerskim naravima careva zemaljskih nego stojeći u hramu Božije u crpi Božijoj u ovako finom i osvećenom ambijentu slušajući cvrkut ptica i u blago rasprostranom vazduhu braćo i sestre dišući u oviefim portama naših svetih crkava i manastira u ovakom toplom živopisu miri su tamo na fino učuđeni manje više svi sa automobilima došli. Tako je, sve ima, braće i sve, sve ga je Bog dao, ali ovo sve mu daje so ovo sabranje, ovo kupjanje, ova izraz poštovanja i ova minimalna žrtva našeg stojanja u hramu. Ako to ispustimo, braće i sve, obratite na vaše stope, obratite pažnju na mjesto gdje stojite, Jer to mjesto je mnogo važno, važnije od vaše kancelarije, važnije od bognice, važnije od bilo kojeg drugog mjesta, učijonice, njive, prodavnice. Zato što ove stope u mjesto stoje, braći i sese, pred živim Bogom, pred vječnim Bogom i pred njegovom svetom ljubavlju. Ljubav izvorтвом pred njegovom krvl pred izvorтвом sina božjeg a to stajanje i telo smo stajanje da dakle, to uopšte nije da se zanemari ovo što stojimo fizički potec nebeski posmatra gleda naše stopa i dobro faze braće i sese na koračanje da mi izlazimo iz hrama sveta liturgije i izlaziš iz hrama Nisi ništa posebno, samo najizgod loše učinio. Prosto si izašao iz crkve, sediš tu u porti, okrenosi si leđa, oltaru, gledaš u ruže, posmatraš masline, izdanje ponaka, ili prosto zijevaš, gledajući u nebo, razno nebo, zato što je onaj koji je iznad nebesa Ne tamo gdje ti gledaš, nego u onom kramu iz koga se izašao, tražeći nešto. Tih nekoliko koraka, braću i seste, može da bude doživljeno kao izraz velikog nepoštovanja, velike neblogodarnosti. Govorimo onima koji izlaze iz crkve prije nego što se sveta služba završi. Danas nećemo govoriti onima koji uopšte ne dolaze u hram. Ta situacija je previše jasna i previše očigledna i na njoj se ne treba uopšte zadržavati. Govorimo o nama koji smogu smo snage da dođemo do hrama i da znamo, braći i sestri, iako smo ovakvi katvi su. Ovaj hram i sveta liturgija i naša sveta pravoslavna crkva, I to naše dolaženje, dolaženje može da podigne na visok nivou. Taj naš trud što stojimo svake nedelje po sat i pol, može, braćo i sestve, da bude ocijenjen sa velikim brojem pojena. I može da bude više nego dovoljan za spasenje. S tim što treba naglasiti da nije dovoljno stojati samo fizički, nego i umom biti prisutan i povezan sa srcem. Ali, um se neće povezati ako tijelo ne bude povezano sa hramom. Ako svojim tijelom ne ulazimo hram i u njemu ne stojimo, neće ni um, braće i sese, da stoji, neće se ni um povezati sa srcem. A um ne povezan sa srcem ne daje mogućnost da se u srcu vidi Bog. Oci poslednjih vremena rekli su da hrišćani u to vrijeme neće imati veliko djelanje, ali će biti izloženi takvim iskušenjima i takvim sablaznima, neviđenim do tog vremena, odnosno do ovog vremena u kome mi sad živimo, iako neki od nas još uvijek toga nisu svjesni, da živimo vremenu teških sablaznima, sa da ću se finih konstrukcija demonskih ali razornih po dejstvu, tako da i strpimo, braću i sestri, i održimo ovaj donji prak uz progodarenje i trpljenje da neki od nas mogu da budu po rječima istih otaca svetih veći i od drevnih otaca. Zato nemojmo da popustimo priliku, ne da se takvičimo i težimo prevazilaženju drevnih likova, velikih naših otaca, nego prepoznajmo i u ovom vremenu okromnu mogućnost koju crpa, nudi svakome od nas. Jedan od vrlo važnih uslova uz to naše dolaženje, neophodno dolaženje, poštovanje Dana Gospodnje, bez toga nema šta da pričamo, braći i sestri. Ima još jedan vrlo važan uslov, oko koga smo se mi danas i sabrali. A prije toga, samo da pitamo nekoga od vas, izuzimajući pospane kaludžere, znao vi neko koja je nedelja danas i šta se danas slavi? Ističe kao vrlo važno, čitaloj punoti Vaseljenske pravoslavne crke. Vaselenski sabor. Tako je. Prvi vaselenski sabor iz Sveti Otci, nije 318, prvog vaselenskog sabora. Mnogo važno, braći i sest. Mnogo, mnogo važno. Ova nedelja je posvećena, naravno, uvijek vaskrsenju, svetom vaznesenju u prostoru koga se još uvijek nalazimo i otcima prvog vaselenskog sabora. Njih, 318. Na tom saboru, braću se sestve, mnogo je važno iskoristimo u priliku da se toga pocijetimo. Sveti oci su pogradili crku Božiju svetim istinam, takozvanim dogmatim, nama dobro poznatim, daj Bože, dobro poznatim simbolom vjere koji svakodnevno čitamo i danas ćemo ga svi zajedno i evo koristim priliku da vas pozovem i danas i u budućem da kad se čita simbol vjere svi izgovaramo braće i sestre svi ispovjedamo vjeru to je mnogo važno sveti oci su tim simbolom vjere opisali granice života granice istine granice smisla Granice blagoslova, možemo slobodno reći, granice života. Izvan tog simbola vjera, života ne. Arije, pametni sveštenik, bio je pametan sveštenik, rekli bismo današnjim rečnikom, intelektualic, ili sveštenik racionalističkog smjera koje je mislio da u crkvi može da pametuje mimo svetih otaca i bez djevovanja duha svetoga, koji sve što je pametno u crkvi Božoj on je nadahnuo, sve što je mudlo, sve što je osvećeno. Pokušao je taj svešteni pametni da pametuje izvan crkve i da njegova pamet dovele ga je braću i sestre do obudila, do bezumra, ...do Ivice Ambisa. I ne samo njega, nego i sve one koji bi ga slijedili i koji su ga, nažalost, slijedili. I za njim zajedno u pogiba ušli i postali, kako kaže, na crkvena stihira koju smo sinoj spjevali. Materijal za vječni ogen. Postali su sirovina vječnom i neugasivom ognjem. Ali je, braćo i sestre, gori, a ne sa gorijeva. I on i svi njegovi svedbenici. A zbog čega, obratite pažnju to su zastrašujuće riječi i zastrašujuća istina. To je, braćo i sestre, druga oštrica mača riječi Božije. Mi mislimo da se sa crkom, braćo i sestre, može igrati da se na crku može vikati. Mi mislimo da crku možemo da gonimo, da je razaravno. Ne znajući za onu drugu stranu, drugu oštricu, mača Božje. ima jedna braća i sese hiruškog tipa, koja rasjeca strast od duše, odvaja milošću grijeh od čovjeka i odvaja demona koji je ugrizao srce, um i volju, ogomi mu vilice i odvaja ga od čovjeka. To je jedna oštrica mača Božijeg, crkve Hristove, a druga oštrica sječe one koji neće da se pokore istini, koji neće da se smire pred Bogom, neće da se smire pred sabornom svješću svete pravoslavne crkve. Ali je nije poslušao glas svetih otaca, jedno upozorenje, drugo i treće. Upozoravao ga je njegov patrijarh, Petar, da nije dobro to što govori o sinu Božnje. Pasite, bravi i sestre, to je jedno odstupanje koje je danas ne prisutno, nego odstupanje od vjere koje je neuporedljivo manje od onog odstupanja u kome se na nalazi um, srce i volja najvećeg broja naših ljudi. Pri tome naglašavamo broje hrštenih ljudi koji se nominalno vode kao pravoslavni hrišćan. Obratimo pažnju da je Arije Bio sveštanik, dakle upućer u mnoge istine naše vjere, s tim što je napravio jednu katastrofalnu grešku. Za pogled površnog posmatraća je neuhvatljivu grešku, ali za pogled onih koji duhom svetim gledaju, grešku neoprostivu. Ako se u njoj ostane bez pokajanja. Nazvao je, braćo i sestne, Sina Božijeg manjim od oca. Nazvao ga je stvorenjem. Govorio da je bilo vremena kad ga nije bilo. Govorio da je manji od oca Ispuštao ga je na nivo otvorevine. Dakle, ono jednosuštan ocu, jednosušnog ocu koje mi ispovjedamo u simbolu vjere, on je izostavio. I samo to izostajanje, braća i sestre, odvelo ga je u vječnom uku. Danas kad bi Arija posmatrali, mislili bi pogotovo prost i neupućen narod, brzo bi ga prihvatili za pastira, kao što smo prihvatali lažne careve, braća i sestre, koji su se narodu na nametali. Ali vidite crkva snažno reaguje i kaže ne može tako on ne samo da sa tim mučenjem ne može biti pasiv on sa tim mučenjem biva osuđen a na premisan odgočen od crkve je preda večnom ognju Zato brojite se mnogo važno veliko mnogo važno tu je centar svih vaših problema ako hoćemo da rešimo I svoje lične probleme, porodične, parohijske, manastirske, parhijske, vaseljenske. Mi se moramo vratiti istini. Mi, se, mi moramo stojati u istini. A istina je sadržana u simbolu vjere, u učenju, dogmatskom učenju naše svete crkve. Mnoge poslove, braći i sestve, mnoge žrtve koje mi prinosimo, Bez te istine nemaju nikakvog smisla i Bog ih neće prihvatiti. Bog Otac traži od svakog od nas pojedinačno, prije bilo kakve molite, bilo kakve žrtve, bilo kakvog priloga, bilo kakvog našeg nazovi dobrog djela, da ga ispovjedimo kako treba. U svetoj tajmi krštenja, prije nego što napravimo i jedan korak, u krajne, prije nego što i postanemo kršteni, crkva Božja pred nas postala simbol vjere i traži da ispovjedimo vjeru onako kako su je sveti oci ispovijedali. Govoreći nam na taj način, da dalje možemo samo na ovaj način, da dalje možemo samo... Vjerujući onako kako su sveti oci vjerovali, kako su sveti apostoli vjerovali, onako kako se Bog otkrio. A Bog se otkrio, braćuje sve se kao trojica. Trojica u jedinici. Tri ipostasi, a jedna suština. Otac, sin i sveti duh. Sve to imamo u simbolu vjere, ako ga pažljivo budemo iščitavali. Sve istine, braće i sese, naše crkve imamo u simbolu vjere. A istinito vjerujući, mi ćemo blagodat duha svetoga privući. A blagodat duha svetu koja i i energiju svoju, predaje onima koji vjeruju kako treba, uči kako da žive. Uči kako da djelaju uči kako da misle i što je najvažnije, brazo sestre sjedinjuje ih sa Otcem u današnjem evanđelju čujemo kako se Sin Boži moli Otcu da nas sjedini kroz Njega sa Otcem da budemo jedni uslov ako ima zainteresovanih ovdje možda i nema možda smo se mi ovdje sabrali zbog potpuno drugih stvari pokrenuti potpuno drugim motivima u redu Ali ako ima zainteresovanje da se sa Bogom sjedine, sa ocem kroz Sina, a Duhom Svetim, ne može mimo Svetih Otaca, ne može mimo Svete Crkve pravoslavne, ne može mimo simbola vjera, bez pravilnog ispovjedanja živoga i trojičnoga Boga. Zato na današnji dan, braći i sest, provjerimo sebe, provjerimo svoju vjeru, Mnogi od nas vjeruju proizvodno. Mnogi od nas, braće i sestre, ne znaju simbol vjera. A šta onda imamo, a šta onda znamo ako simbol vjera ne znamo? Ako ne znamo da izrazimo vjeru? Mnogi bi zapkali, braće i sestre, u startu na pitanje u koga vjerujući. Da izrazimo vjeru, vjerujemo u koga. Ništa nisi rekao. To nije pravoslavna vjera. Pa vjerujemo Isuse Hriste. Ništa nije reku, to nije pravoslavna vera. Ako nema Oca, ako nema Duha Svetog, to nem to radi se to je mnogo gore od arijevog ispovijedanja. A posledica arijevog ispovijedanje je večna muka, večna smrt i večno prokletstvo. Sveti se sva vraćaju sebi da ne bude to su govorili svetoji oci Nikejskog sabora 300 godina. Predave koje ne važi, nije aktualno nije moderno. Sveti i cala, braću i sese, ako ga još uvijek poštojemo i držimo za učitelje, obavezao nas je sve, i nas, i one koji će sutra doći, jer je on vječni patrijar naše crkve, da vjerujemo onako kako su vjeruvali oci sedam vasvedenskih sabora, ne samo prvog, koga se danas sjećamo, nego svih sedam vaseljenskih sabora. Onako kako su oni vjerovali, kaže Svetli Sava, i mi da vjerujemo. A ono što su oni prokveli, i mi proklinjemo. Neimanje blagoslova, osjetno obraćaju se se neimanje blagoslova. To se vidi, znate, na licima mnogim nema blagoslova. U srcima mnogim nema blagoslova. Mnogo čega drugog ima, Ima i ordenja, ima i krstova, ima i skufija, ima i brojanica, ima i konaka, ima i manastira, ima i trpe za bogati. Ali brakoslova nema, braći i sese, na mnogima od nas. Nema brakoslova svetog Save, nema brakoslova svetih otaca vaselinskih sabora, nema brakoslova svetih apostola, nema brakoslova Božijeg. Na mnogim porodicama nema blagoslova. Zašto? Zato što nema istine. Nema nikakve vjere, bratvi i sest. Vjera izvan pravoslavne vjere je nikakva vjera. Bez osuđivanja, prosto realna procena. Nikakva vjera. Bilo to vjera moga otca, majke, babe, džeta, uma. Nikakva vjera, ako nije vjera Božja ako nije vjera apostolska, vjera Svetotečka. Ako je nikakva vjera i čovjek u je nosi, je nikakav čovjek, pogoš čovjek, bit spreman na svakakva djela, braći i sestre. I javna i tajna škola koja ne raspitava djecu po načeljima naše vjere i po uzoru svetih otaca. Nikakva škola, učenici, nikakvi učenici, profesori, nikakvi profesori. I ono što će li iz, iz tih škola bit će prije i demona i važnih učitelja koji su sve više prisutni i novim ovim prostorima, braći i sestre. Vidimo, a nije to bez razloga, osjetili su prijevi da ima mesa koje može da se pojede. Drugoga mesa, drugove vjere. Otkuda sekte braći i sestre, popražava? Otkuda satanisti pobudli? Otkuda i ovaj o naučenje. Osvjetljivi su, braći i sestri, da mogu da priđu. A zašto mogu? Jer nema blagodatnog štita, nema blagodatnog pokrova, koji drži sve nečisto i sve važno na distanci. Nepobojni pancir vjera. I privaze i otimaju ljude, otimaju duša. Na razne načine. Na razne načine. A sve ima za cilj, Odvajanje od crkve, odvajanje od Boga, odvajanje od života vječno u Bracu i sestu. Od svega onoga što je nama kao ljudima potrebno. Mi smo svi glavni Otce, Bracu i sese. Svaki od nas u dubini bić ima veliku potrebu za Otcem. Otcem nebeskim. A do njega, evo, Bracu i sese kako se dolazi? Kroz crkvu, kroz svetu liturgiju kroz vjeru u njegovog sina kao sina jedinorodnog. U vjeru u njegovog sina kao savršenog Boga i savršenog čovjeka. U vjeru u njegovog sina kao ono koje jedne suštine sa oca, sa prestoven, ravan ocu, sa vječan, sa bespočetan. Tako ga moramo ispovjerati, braći i sese. A tako ga ispovjerati Bilovići poslušni svetim ocima, snažno ćemo prizvati duha svetoga, gospode životvog koji će nas posjetiti i uvesti u sve tajne carstva nebeskog, koje čovječi um i srce mogu da prijede i dati nam da se nasladimo tijelom i krvlju živoga Boga. A sve to, braće i sestre, držeći u putilu uma, u putilu srca, koji će biti filigranski ukrašen svetim simbolom vjeve. Vjevu je koji ispovjeda. Tok simbola da se držimo, braće i sestre, u stopu, u slovo, u zarez, u tačku. Svako odvajenje od njega, braće i sestre, i pek no. 300.18 svetljih otaca, detaljan rad braća i sestra. Tamo su učustvovali veliki otci. Da li ne preopteretimo podacima, ali možete sami da se zainteresujete o radu prvog vaseljenskog sabora. Malo prođut, imate manje više svi internet, pa nekad pretraživač odradi svoj posao i nekad donese podatke o prvom vaseljenskom saboru i o svim vaseljenskim saborima. Upoznajte se malo sa džedovima i, nje, nji, i njihovom rabotom. Radi našeg spasenja i radi, na, radi našeg vječnosti. Da se držimo svakog zareza, jer to je, braće i sestre, duhom svetim, dato preko svetih otace, svakome od nas. Ne poštojući simbol vjere, ne poštojemo svetoga duha. Ne poštojući svetoga duha. Sina nećeš prepoznat kao sina. Počećemo da sumijamo, jadni bili, kao danas, što nas uče preko televizijskih kanala, kakav je to tek satanizam, je li gospod uopšte postojao, pasiti ćete otišće, da nije možda Isus bio želim, da nije imao želu jednu drugu, neka gospodu prosi, ali iz obličenja satane radi, govorimo to, svašta nude, braću i sestri, a da nije možda ovo, da nije možda ono, a znamo da ga ne poštovati kao Sina Božije jednog slušnog otcu dovoljne za pomnjibiju šta da kažemo, braće i sestre za druga ispovjedanja to je totalno samoubistvo to je najpore što čovjek sebi može da uradi čovjek, narod zato uzmemo protezu svetih otace smo manje više svi pogrbljeni svi smo iskrivljeni svi smo glavom na Zemlji protezu svetih otaca, uzmimo dogmate svetih vaseljenskih sabloga, uzmimo simbol vjere svakodnevno ga iščitavajući. I imajući ga, braća i seste, na zidu da i djeca čitaju i otac da čita, jer ispovjedanje simbola vjere očišćuje vazduh, očišćuje prostor. Demoni ga se praše, braća i seste, strašno se boje simbola vjere. Kad imate jako iskušenje demonsko, slobodno, Probajte džedovsku sablju. Probajte i izvucite sablju, pa krenite sabljom ka potnebeslju, istinom, simbola vjere pačite. Da vidite kako reaguje braći i sese. A i naš narod, kada se objedinio oko crpe, pa i umom i crce, ispovijedao vjeru svetoga crpe, svetih otaca, angeli bi braće i sese vojevali za ovaj narod i štitili ga. A kako da nas štite kad, kad im vladiku ne poštujemo, kad im cara ne poštujemo? Kako majka Božja da nas čuva kad joj svi naprezira, kad se tako eh, odnosimo prema njemu? Ignorišujući ga, ispuštajući sve te liturgije, ignorišujući njegovu ljubav koja nam se nudi kroz svetu liturgiju i uopšte kroz svetu crk, kako ona da nas pokrije, kodera pokrije. Mi smo neprijatelji njenog sina ako tako živimo. Mi smo dobro saveznici premona. Kako arhangel Mihajlo da te uzme pod zaštitu kad se tako odnosiš prema njegovom caru? Nego kažu svjeti oci da gospod zadržava bit će le koji bi nas išibali braće i sestre zbog takvog poštovanja prema gospodu i majici Bože. A znamo kako su tvrdi i sulovi angeli kad treba odmazdu da pokažu neprijateljima crtve nego milost Božja kome su poslušni i njegovo čudesno dugotrpljenje za ustadaj da ne povuku potez, a znamo da je jedan angel braću i se znao hiljade i hiljade vojnika da raspoluti kada je gospod dopuštao i znamo i avtonijele ruke koje su krenule kivot majke Bože dokreću kako su mu njevito bili odsječani do lakata. Nemojmo, braćo i sestre, da ljutimo angljove, nemojmo da ljutimo svetoga Savu, nemojmo svetoga Vasilija da ljutimo. On jeste naš i tu je, ali ta njegova blizina je dvosekli naš. Preblizu su nam svetitelji, braćo i sestre, i to je ujedno i blagoslov, a i opasnost, jer ako budemo ovdje, na njihovoj zemlji živjeli, važno, imajući lažne vjere, ispovjedajući lažne simvole vjere, imat ćemo njih za sudije. Oni će nam suditi, sveti Savi, sveti Vasilije i sveti Petar Cetinski. Ako se budemo vratili crkvi i ispovjedali njihovu vjeru, vjeru svetih otacije u apostočku, oni će, braće i sestre, uzeti stvar u svoje ruke, štiteći djecu Božju, štiteći slovesno stado Hristovo. Tu je, broći i sestri, problem, tu je i ključ za rešavanje problema. Daj Bože, da ga u crkvi uz pomoć istine, uz pomoć svetih otaca, svetih apostola, riješimo i da to rešenje za posljedicu ima vječni život, vječno obraženstvo u carstvu Otca i Sine i Duha, Trojice i Sušne, i ne raznjeli koje neke slava u Jerkova Jerkova amin